«Где-та ласточки пісня слишна, Вітерочек траву чуть калишить». А з балаганів повибігали на раут Мандрівні артисти і закликають публіку. Хазяїн звіринця на очах у всіх Встромляє в рот слизьку й холодну голову удава, Строка таліана, якого обвилась йому Круг шиї пояса, і звивисто збігає до ніг. «Я купив за п'ятак квиток», і зайшов у звіринець. Мені було 12-13 літ. А я зарані, не глянувши на напис, узнавав кожного дикого бранця, моїх давніх знайомих по Майнріду і Густаву Емару. Особливо мені сподобалися мавпи і мавпинята, що, незважаючи на присутність публіки, меланхолійно займалися пристойними і непристойними справами. Був Пізній вечір, коли я, покинувши звіринця, повертався до своєї рідної хворостянки, що ще й досі мені сниться, хоч мені вже майже 62 роки. Я навчився ходити на руках, як ярмаркові гімнасти. Спочатку це довго не виходило, і я часто звозив до крові собі вилиці і щоки об землю. Але я уперто продовжував і таки навчився. Тоді не було на селі інструкторів фізкультури, я не знав міри і зводив важкі каменюки на витягненій руці, а особливо, коли ходив на руках, то неправильно дихав, ну, власне, зовсім затримував дихання. А потім, бо мені набридло ждать, поки отхлине кров от голови, підстрибував і всім витягненим тілом бився об землю підошвами. Від чого весь стрясався, як от грому. І це не рази, не два, і от одного разу, коли я читав дідусеві вершника без голови, сам я був без голови з тим стрибанням і ходінням на руках. У мене в серці щось порвалося, неначе лопнула туго натягнута нитка. Я захлинувся і продовжував далі читати. Через небагато днів Якось прийшовши із школи, я потягнувся до полиці з книжками, що була прибита на стіні вище моєї голови, і відчув, так страшно відчув, що все мені в грудях поповзло вниз, і весь я, як пучок туго натягнених струн, почав надиматися все дужче і дужче, і, не витримавши цієї муки, з плачем вибіг на вулицю, і, підіймаючи руки до зоряного неба, Ненавмисно торкнувся серця. Воно билося швидко-швидко. Я пішов до Трохима Івановича, нашого вічно молодого з гігантським досвідом фельдшера, що міг дати сто очків наперед першому ліпшому докторові з дипломом, хоч він і без диплома. Він вислухав моє серце і сказав, а що ж ти так позно прийшов? У тебе больноє серце. Нагорі? Заводський поселок, а під горою – содовий завод і наше село. Вузька і каламутна річка Біла одрізняє нас від заводу. Вона тече в дінець, що срібним поясом лине димний гай заводських труб і замріяних селянських хатин. А за заводом – станція. Залізниця лежить під горою. Золотою підковою протинає село і зникає за синіми вітряками. А по ній вічно дзвонять і хитаються червоні змії поїздів видно, як під колесами на стиках ритмічно вгинаються рейки і шпали. Ми чіпляємося на ходу і за нами ганяються кондуктори. Багато хлопчиків... Лишило свої голови і ноги на кривавих і димних рейках нашої залізниці. Але це не спиняло інших, і було героїзмом зіскочити з потягу, що скажено мчить з гори до заводу, або лягти між рейками і шпалами, а над тобою громово пролітає потяг і смертно дзвенить ланцюгами. Його вже нема, десь далеко цокотять його колеса, а ти. Не підводиш голови. Все здається, що потяг летить над тобою і повна грому твоя душа. А спробуйте ви пройти по одній рейці від будки до будки, або стрибнути з високої верби в дінець, ударитись головою об затоплений човен і лишитись живим. Вічно дзвонить завод, кричать паровози, шумить за дінцем ліс і летять у димній синіві вагончики, задінець і надалекі шахти. А вночі, коли вийдеш на гору, далеко внизу ти побачиш, мов яркий діамант, повний гулої електрики, завод і смутні каганці села. Це наше село, третя рота. Як я люблю тебе, моє бідне Замурзане село З вузенькими вікнами І долівками з глини Рушниками і вродливими дівчатами Твої пісні Гармоні і порубків Такі села І тільки у тебе Моя могутня Україна Мій цвій та І ніжний Моє дихання і очі Снять тобою Твій синій вітер І золоті вечірні верби Твої місячні ночі І дзвони солов'їв поцілунків З довгими тінями яворів. Третя рота. Співає телефон у полях, І по стовбовій дорозі летять авто, А в них сидять люди В шубах і синіх окулярах. Обдерті, замурзані, Ми вибігаємо дивитися на них. За ними женуться наші крики і собаки. Авто – Хрипко й страшно кричить, і від його крику коні злякано несуть дядьків у бідних свитинах з суворими й засмаглими лицями під золотими брилями. Це мої дядьки, це моя Україна. Яке щастя, що я українець, що я син моєї прекрасної і трагічної нації. А В кінці Красної вулиці біля Волоха-Арефея і пивної Гавриленка громада збудувала маленьку неогороджену хворостянку. Бабі Цибульчисі за землю. Вона, як догоріла свічка, вічно лежала на печі. Відкиля виглядало її зморщене, як віскі земля лице. Люди приносили їй окрайці хліба і воду. Одного разу Вода лишилася невипитою і хліб нез'їденим. На печі лежало маленьке і висохле тіло з запалими і плескатими очима і з загостреним смертю носом. Чужі люди обмили і поховали самотню і неогороджену любов'ю, як тином її хворостянка, бабусю.